hori oso atal praktikoa da, hor eh? artelana ikusi egiten da marrazkitan, eskulturatan eta bar. Baino badago horren ondoren ere eta ondoan markatu aipatzen ginuen Oteizaren lana lan teorikoa Eh, lan teoriko hura, se, kuhusketan den berezikia ipatu behar da, bon, gazteleraz eh, adierazi zuen berak ensayo de interpretación estetika del alma vasca, horra, eh, hor, eh, diccionario comparado del arte prehistórico y arte actual, beraz, egiten du nola lotura estetikaren aldetik, diot gure pentsaera, formak eta gauzak ikusteko mundua, oro, ikusteko gure moldeen aldetik egiten du nola baiteko lotura, eh, historia aurreko munduaren eta gure geure garaikidea den oraingo egungo eh, munduarekiko eta bon gauza bitziak dira, eh? batzuek esatu, esatu dute bon, bai, burua joan zailon, baina baino, no, no, baino, sendoa da bere pentsaera, pentsaten dut, jende asko kala adierazten baitu, eta, eta bueno, izan ziren hor nola biteko e, ikerketak, izan ziren konparaketak, etzen ni nolazere hota iza, e, burutazio berezi batzuk eta bazituenak buruan, e, eta ala, botatzen zituena, no, no landu iten zituen gaiak, eh? eta orduan gero m, bere arte sortzearen arte beraiekin ere ikusiko dugunez, egiten dizkio batzu egitabestei, dio oso mundu mailako arterik artistari barkatu, onenetariko egiten die olako omenaldia, adierazpena, eta bar, mm. eh, oso informazio eh, ona baitzuen, eh, eta bueno, hori egin zion nunbait, eh, Euskal herriari eskeini, bere pentsaera hori. Eta pentsaora, pentsaora, pentsaera horretaz eh, elikatuko dira nun baita artistasko, mm -hmm. gainera belaunaldiz belaunaldi, eh? orain arte esango nuke, baino bereziki, ba, hau irurreita irukoa baldin bada, kusketan den gero irurreita zeian erabakiko uteia da, bon, ba, Hale, gaur taldea sortuko dugu. Eh? Eta, oteza bezain beste, ba, eh, amablearias bat, eta pozgarria zaigu ere, oraindik ere, izaitea bizirik sistiaga, eh? ba, Jose Antonio Sistiaga izan baitzen eh, sortzaileetariko sutsu <laughs> oitako bat, eta ala zuen bere inaugurazio garaian, ba, horra. Ba, oraindik ere, gaurren eh, nonbait ispiritua, eta eta pentsamoldeak eta beharrezkoak eta bazirela hor. Jusukea batzen dituzu gaur taldearen artistak, beraz segituko dugu, eta aurkazten aldizkigu zuen hor diren artistak. Bon, sortzi gizonezko dira, gara jortan etzen, nahiz da beti emakumerik egon aldamenian eta eta oso emakume garrantzizkoak izan, baina taldeari buruz ba sortzi ziren eta danak gizonezko. Orduan, Euskaldunak geienak bata ipatu dut, duela utzi amable amable ariaz etzen bera euskaldun bakarra eh etzena Gipuzkoarrak bestelak eh, guztiak salbu basterretzea eh bertiotara baina bon Gipuzkoan afinkatua zen mm -hmm. bait eta ja hemengoekin egin zuen lana orduan amable ariaz basterretzea Nestor basterretzea <coughs> remigio mendiburu jose luis zumeta rafael ruiz Balerdi, jose antonio Sistiaga, jorge oteiza eta eduardo txillida Oteisa taçı ba, da izanik, agian jada da garai hartan ospe nazioarteko, eh, mm -hmm. mailan ospe handi bat bazutena, e? Eta horrek ere ekarri zuen nonbait arte ofizialarekiko distantzi hori ze, mundu mailan gertatzen zien abiez Venetsiako bienalean eta lakoetan, ba, estatuak eta ofizialak adierazten zuen, seintzuk joan behartziren, eta nola, eta ze diskursorekin. Hale, hale. Eh? Mm -hmm. Eta hauek esan zuen, no, me, gu, gu ez gara Espainia ordezkatzera joanen, eta euskal artea ordezkatzea. Eh? E, Aurreratuagoa baita, abanguardiakoagoa, askeagoa, eta barba hori, hori, <laughs> madrilek demagun edo Espainia, esan zuen, no hori, hori, hori, konfliktua izan zen hor eta sortu zen ba, eztabaida baino gehiago borroka bat. Eh? Eta horren erabaki zuten eta gainera erabaki pozgarria da eta txalogarria ze gogoratu behar dugu. Egoera horretan zer ez dago, ozadantzarik ez dago, ba, hori zensura ikaragarria bazela. Eta nolabait lortu zuten, bai eta inkuso ofizialki manifestu baten bitartez, Ba, Euskal artistak gara eta Euskal artearen alde osatu dugu gaur izan talde hau. Eta Euskal eskola arte, eskola bat ere sortzeko gogoz. Eta ez bakarrikan gipuzkoan, eta Bizkaian, Araban, Nafarroan, baita iparreldean ere. Hortuan, <laughs> orain entzun da ere, esatu dut, ara? Bombe, lortu zuten, ara, lortu zuten bi urtetan erakusketak eta bestelako ekitaldiak egitea. Baten batzuek esaten zuten lengoan baino bi urte gutxi da. Be, mira, beste mugimendu batzuk eta mugimendu artistiko esanaitu dut edo mm -hmm. ta talde bereziki, talde artistiko, ez dute bi urte baino gehiago iraun, eh? Ordoan, ez da, ez da ere etsen hori ere helburua, helburua etsen taldea osatzea. Mm helburua -hmm. zen euskal artea berritzea, era berritzea. Ha, ha, ha. Eta hori nola, nolabait esango nukenik, lortu zuten, eee. nabarmen lortu zuten. Eh? Bon, Beste gela batean gira orain, bi artista orkestuak dira eman, beraz Amable Arias eta Nestor baztegetxea. Eta ikusten ditugu obrak, margolanak, tindurak, beraz bon, be, berrizera orkestuak dugu zutu. Bai, hori da hemendik aurrera erakusketan, gure proposamena. Zaneute, bon, osatzea hola bi artistakin... Olako nolabiteko kontrastea edo ba, osagarri dira nun ere. Eh? Naizta kasu batzuetan, feng, gure autua izan da. Eh? Eta berezik izak bat aipatuko nuke hor, bait, izan baita gure konservazio laguntzailearen lana, lan ikaragarria <laughs> izan nuke gainera, eta eta komisioario baita bera, beraz ardura nauzia esan daiteke ikuzpiegiaren eta iritziaren aldetik eta orduan berak ala proposatzen du bon, aipatu baldi mahitugu ja da ba, testu ingurua, historia eta gertatutako guzti horiek arteak orain hitzein dezan Agian, bere askatasun horrekin, ez? Eta askatasuna izanik ere, askatasun estetikoa, esaten gehibezela, askatasun plastikoa. Ikusgarriak baitira bereziki. E, hemen ez dago alako bestelako mezu eta, bai ziketa artea da mezua. Mm. Eta artearen forma, kolorea, proposamena, eh, proposamen estetikoa. Orduan, bai, Zuk esan bezala, ba, tindurak, margoak e, denetarik da, marrazkiak, badira eskulturak, ba, norberaren arabera, adibidez, ba, haipatze ginuen amablearias, eta amablearias beti izan du da pinturan, margoan, nolako munduan mm -hmm. ibili dena. Oso askatasun askorekin, lan e, benetan e, pintzela txiki eginiko lana, oso, oso berezia da, nik ezko maite dut. Gero pertsonaia batzuk eta horberen beren istorioak eta ba, bueno, gero sargintezke holako detailetan eta eta badira gauza asko kontatzeko, oso bizitza bon laburra ta mugitua izant zuen, amable deresek. Osasunaren aldetik berezikiere, entu pentsatut aipatu izan da oso onirikoa metxekin lotua dela ta, bai. Enfin, nireu utez baino hoi ez izanik ere, baino nunbai agian egiten notez zuen ere e, pertsonaia houen alde eta bestelako bizitzak bizi. Eh? Berak fisikoki agian egiteko gaiettzenna, Ba, ba igual bere ametxetan eta sormenaren aldetik egiten zituen horien bizitza virtuala, eh? nolabait biziere. Eta horren aldamenean, ba ipatu duzun bezala, Nestor Bastertsia dugu. Nestor Bastertsia, ba da, artista polifazetikoa. Ze, bon, maile batean aritu izan zen hemen ez da erakusten, baina baita mueble altzari olako aurki mai eta gauza eta industri mailan ere diseinuan gero ikusentzunezkoetan ere ba, zineagaintzan bere bereziki aritu izan zen ari Zorzaio Fernando Larrukertekin batera egin amalur izeneko filma filma erraldoia esango nuke. Baino e, berela eraabagi zuen e, alde batetik margotzen aste eta bereziki gero e, zizelkaril lana mm. bait egitea. Indar askorekin, espres espres askorekin, materiala desberdinak izan arria izan zura izan metala, baterreta Aski zauna da ere eh, hainbat Euskal Herriko plaza, kale, leku, karrikatan eta tamainak bera ere oso ondia zan da horrek ekartzi dugu horra. Nere ustez ez zuen inolako beldurrik ere bai leku ireki eta handi batie da horrean bera zen bezala ba hori ba, ba, eta bitxia da ze horako eskultura batzuk ba, hemen hamainina txikikoak direnak eta gero horien antzeko adibidez bada Donostian guk aurrean baitugu Bizkaia eta araba izeneko bi e, e, zizelkarilan eta hoitako baten oso antzeko bat bada zera e, Donostiako antigua e, auzoan eta right. Eta, eta bai konturatzen zera, osea, berdin zaiola metro bateko edo bosei metroko tamainako artelana izaitia beti funtzionatzen du. Bai. Ongi funtzionatzen du. Espazio txikian, aretoan, museo areto batean, zein edo etxe batean eh, izan liteke, zein espazio publiko handian. Eta hori gertatuko da ere Bestelako artistekin, ala nola, txigida, gero ikusiko duguna, ote izarekin ere, zumetarekin ere. Horregatik aipatzen ginuen agian, Euskal Herriko gaurregungo askatasunaren izan perfektua o imperfektua izan, ba, nola badugula... Eh, Fren, nik eta arte ere espazio publikoan e, egin duten artistok egin duten lan hori eh, gure begirada eta gure sensibilitate estetikoa ba, elikatzearena ba, askotan ere gaur taldeari dagokio edo ta gaur taldearen ondoren ba, aren iturritik edan eta gero ba, art, bueno, artista izan dako hainbat eh, jendeari ez.